y el beso que te envuelve y te acompaña en un comienzo que se escapa. Apostando una caricia todo nada, he dejado tanto miedo en tus espaldas y he creído ser la parte que te falta. Soy la música que nace de una historia inacabada, el deseo de un amor que no tocaba. Fica lo que sentía que la vida ya no me guardaba. Te esperaba siendo el puente que ahora cruzo con la venda de los ojos. Bon dia senyores i senyors, seguim a la sintonia de la nostra emissora i en el dia d'avui convidem amb un intèrpret que ens presenta per tots els nostres oients. l'anirem escoltant en el decurs de la nostra entrevista, el seu darrer àlbum, parlem amb la Mireia Brossa Mireia, benvinguda, bon dia. Bon dia, Rafel Gràcies per compartir aquests minuts i presentar-nos aquest disc anomenat Poeta, un disc que ens uh -huh. van a fer arribar fa poquitas setmanes, sí. que és calentet, calentet, no? Sí, sí, ha acabat de sortir <laughs> En parlaràs del seu disc, d'aquest disc, de les cançons i de la teva carrera artística per on comencem, pel disc? Què representa això per tu? Uh, per mi representa eh, la, bueno, la, la la culminació d'una idea que jo no pensava fer, fer pública però que era una idea una forma de, vi, de viure, no? per mi jo sempre he escrit des de molt petita i qualsevol sentiment qualsevol història, la forma de canalitzar-la per mi era escriure-la era una molt personal, eh, quan, fins que algú va fer entendre que quan fas una cosa d'aquestes s'ha doncs, eh, de, de mostrar. I, I per mi semblava una cosa impossible. I a poc a poc em, em van anar portant cap aquí i vaig acabar en, eh, traient aquest disc. És més poeta doncs, que, sí, que sí, d'autora. Sí sí. sí, sí, de fet, eh, la, eh, per això dic que és al final la culminació d'una un, sèrie de passos que jo no, no sabia ni què faria, eh? Mm -hmm. eh, jo he escrit sempre, eh, Va arribar sí que havia pensat algun cop en, en fer un llibre de poemes, però era una cosa tan complicada, semblava, no? I, i de sobte, jo també tocava amb la guitarra, feia algunes músiques, també m'agradava, he amb la música tota la vida, tinc un pare compositor, i, i li vaig començar a posar música a les lletres, que em semblava que era una forma més fàcil d'ensenyar-les, no? I, i funcionava la gent em deia, ostres, que... O sigui, allà on la gent no es llegia un poema no? doncs em deia, ah, quina cançó i vaig dir, per què no, anem per aquí Per tant, Broso és un productor totalment autodidacta. Totalment, esteu. absolutament absolutament. Dels darrers anys, de, de tota una vida eh, Tota una vida escrivint i composant, però posar-me en sèrio pensant que podria fer alguna cosa eh, de forma professional et diré que sis anys un sis anys, molt poquet, molt poquet, eh? Perquè els dos primers, diguem que t'estàs col·locant, quasi, quasi, quasi. Qui és el culpable? Ets tu mateixa hi ha algú que t'adona l'empenta? Perquè habitualment això va vaja d'empentes, eh? Sí, sí, absolutament. O sigui, l'empenta va ser... Un dia un amic li ensenya una cançó. Ah, que xula, et conec un amic que és productor, porta-li. Ah, home, no, però jo com li he portar un productor això, no? Tu porta-li, que és el Marc Durandó... Vaig portar-li i el Marc em va dir, «Ostres, Mireia, això m'encanta, és molt xulo, anem a fer alguna amb això». Me'n recordo aquell dia que vaig sortir eh, al·lucinada no, de l'entrevista amb ell i em va dir «Per què no fem coses?». I a, a partir d'aquí vaig començar amb ell a fer alguna coseta. I, i a partir d'aquí ha sigut doncs eh, van fer alguna cosa, ell ho va passar a algú, algú va dir «Per què no vens?», eh, fem-ho tal... I després va haver una un factor determinant, que de vegades són aquestes coses de la màgia de la vida, eh, que va ser una cançó que em va demanar la Fundació Paleoclínic. Paleoclínic és una fundació a Barcelona que treballa amb, amb, amb persones que necessiten, eh, bueno, que estan amb estat terminal o amb malalties complicades, i vaig fer una cançó que es deia Luces Blanques, i aquesta cançó, eh, per coses de la vida també, eh, Malapa la fer el Jordi Covino, el productor d'aquest disc, precisament. I allà ens vam conèixer. I llavors eh, em va dir que més tens, eh, li vaig ensenyar i a partir d'aquí ens van posar d'acord per començar a fer un disc. O sigui que... Va ser tot sense buscar, en realitat. Treballant, però sense buscar. Per tant, aquest disc que tinc a les mans, aquest poeta, la Mireia Brossos, és el disc de debut. Eh? És totalment. És el primer que, sí, sí, que sí, llences sí. Sí, sí, sí. amb alguna pinzellada que havies fet abans, però és ah, el Exacte, primer. sí, sí, totalment. Així et mostres. Totalment. Sí, sí, em mostro així, a més, perquè jo sempre ho he dit, jo sóc més poeta, que a vegades em sap greu, dic, amb els músics que hi ha, no?, que eh, no, no estic a l'alçada, eh? jo és així sí, com ho sento, a nivell musical, evidentment tinc gent que m'ha ajudat, el Jordi m'ha ajudat, hi ha músics que m'han ajudat, però eh, a l'hora d'escriure de, i, de, i de fer aquesta fusió amb la música, doncs sí que és, és tot meu. No? és cantautora, és, sí, sí, sí. És trobadora, exacte, ha, sí, així, per tant, sí. tampoc té tanta importància eh, fins on te pots arribar sinó el que, el que expresses, el que, portes, ah, exacte, el que cantes, el, el que dius. Exacte, el, el que puc transmetre, mm. sí, sí, sí. Vivències pròpies, il·lusions, somnis... Ah, de tot, hi ha de tot, hi ha gent que em diu, això tot t'ha passat a tu, I dic, home, sempre eh, en, el, en els sentiments hi ha tants moments... Eh, inclús, eh, no, no, vull, o sigui, no vull dir, quan la gent a vegades que si l'edat, caixi si tal, l'edat... Jo crec que l'edat ajuda en aquest sentit, no, no és el mateix eh, el que tu pots expressar, que jo tinc molts poemes i cançons amb 20 anys que composava, com el que puc expressar ara o en tinc la necessitat d'expressar molts matisos. Hi ha vivències pròpies, hi ha somnis, hi ha eh, idees, hi ha coses que em transmeten a altres persones. De fet, tinc un, una pàgina web amb un blog que es diu mireyabrossa.com on, on recullo i la gent em pot enviar històries i perquè jo m'agrada escoltar-les perquè això sí que és una cosa que he descobert amb els anys Eh, em fico molt a la pell dels altres i crec que cada persona té un context, una història, eh, una forma de, de sentir, inclús els que semblen més freds o els que tothom el món dels, de les emocions per mi és brutal i ja tant per escriure i a em diuen que no se les idees mai mai es poden acabar les idees no mm -hmm. seràs l'Helena Francis del 2021 <laughs> al no, final no. no estaria malament home sí, per l'èxit que m'aconseguís sí, no, pues, que sí per l'èxit i perquè potser sí que fa falta jo és el que he volgut una mica remoure no? primer no m'atrevia gaire va semblar una cosa una mica com nyonya no? i al final això sí que, que vaig ser jo mateixa que vaig trencar aquesta cuira vaig dir, no, no, o sigui, els sentiments existeixen, no sé per què els amaguem tant, ojalà em parléssim més i més obertament, eh, amb un amic sempre fem la, la broma, no? Et per pel carrer algú, què tal? Molt bé, molt bé, molt bé, jo també molt bé, i adeu, no? I no és veritat ni molt bé, a vegades sí, estem molt bé, però vull dir, hi ha, hi ha, hi ha moltes coses, no?, dintre d'una persona i les emocions per mi són, són màgiques. Com ho transmets, això, aquests uh, textos? Uh, tu hi poses la música, quina música poses? Què és el que t'agrada? Mm, ets popera, ets uh, tram com els agrada a la joventut avui dia. No, alguns, no sóc o... tram no, <ríe> no soc Trump. Per edat, no ho sé, o sigui, això va per generacions. No, la veritat és que jo faig la lletra i la música l'hora. És una cosa una mica rara, eh? O sigui, a mi si em dones, de fet ho he provat, em dones una música, posa-li lletra i la faré, et faré una lletra decent, però em costa. O sigui, jo vaig fent la lletra, el que em va sorgint de la història o del que vull transmetre, i em va enganxant amb una música que se'm va ocorrent, no? Perquè si sí que crec que la, la música per si sola ja et eh, ja transmet tot el que t'ha de transmetre, no? La lletra al final t'està marcant una història. Llavors, eh, crec que la fusió entre una història i la música que creus que li enganxa o que li va bé, li suma, no? Llavors, per això ho faig a la vegada vaig parant i, i cada, cada, cada estrofa per això tinc algunes cançons que si, si, si les escolteu a vegades no tenen inclús una música eh, que sigui eh, molt, es, molt estructurada sinó que de vegades doncs per exemple la cançó Poeta, que hi ha un vídeo a Youtube que es diu Poeta, Mireia Brossa si, si l'escolteu és una música que va sorgint a mida que va avançant el poema i de fet no té un cor, una estructura N'hi ha altres que sí que tenen aquesta estructura, però n'hi ha altres que no. I la veritat és que no, a mi m'agrada molt la música en general, eh? tot tipus de música. Vam, és que vas a la bola. Sí, exacte, la vaig la a bola. la meva bola perquè és l'única... Si única... resumit més ràpid. Sí sí, no? sí, sí, sí, sí, sí ho has dit perfecte, vaig a la meva bola, però és que m'agraden molts estils a mi. Mm -hmm. Jo no et sé dir, o sigui, potser un dia em poso a fer un, no sé, una... Jo què sé. Saps que amb aquest món nostre ens agrada posar molt etiquetes. Sí, sí, tant, sí, sí. Per tant, la teva música ha d'estar sota una etiqueta. L'etiqueta que m'han posat diguem que és com balada pop, no? Però jo ja et dic, eh, tinc inclús els ritmes es podria variar, a vegades amb ve de gust fer ja una cançó aquí en el disc que la vull retocar perquè la vull fer tipus rumba, perquè em, perquè em... em... em... em neix així, o sigui no sé, eh, jo la veritat és que m'agrada molt eh, la música de tot tipus i per mi és la qualitat de la música i no l'estil el que em marca en aquest disc qui més hi ha present qui són els de més culpables d'aquest àlbum o ets tu així i alguna companyia eh, què vols dir? A nivell... qui portes a nivell musical, a nivell de producció sí, ha... sí, ha... bueno, el Marc Durando és el que em va fer les primeres maquetes els arreglos, mm. el Jordi Covino evidentment tota la producció i Cazo Music, que és el segell que, que va fer possible que es materialitzés tot això, no? el que m'ha portat doncs, les campanyes. Els músics són músics d'estudi o són els teus músics que t'acompanyen en directe? No, són músics d'estudi, el que passa que ara ja estic, eh, estem, veiem la necessitat que hi ha i estem amb dos persones, el Joan Alagret i el Roger Cortal, que estem fent un... Um, estem intentant fer un, un grupet no? per, per tenir fixe aquests músics i no tenir que anar canviant perquè a vegades és, és més complicat o menys o menys íntim. No? És més... I després no nom vull oblidar de l'Anna. L'Anna deEmana de Communicacions és, és una persona increïble que, que m'ha ajudat amb tot el, el procés i que es maneja ella i és, és espectacular com es volca a cada, a cada projecte. Mm -hmm. li posa tota l'ànima o sigui... això es tracta, no? sí, sí, sí, no, no, però una sàpiga... feina també, no, no, <laughs> perquè han fet una feina amb tot mm -hmm. el cor, que jo he vist que no, no ha sigut allò un tràmit, no, no ells s'hi han posat mm -hmm. I a nivell personal doncs, hi ha moltes coses en aquest disc. <ríe> Cantes en castellà i hi ha una cançó en català també que es mostrar sí. que és perquè és la llengua que te sents més còmoda o perquè senzillament és el tipus de, de producte al mercat tu sempre. Has escrit... no, mira jo quan vaig començar jo escric amb els dos idiomes. perquè sóc de llengua materna catalana, eh, també tinc la llengua des de molt petita a castellà. Em sento còmoda amb les dues eh, mm. mentalment també o sigui, a vegades em surt amb una monatra. El que passa és que evidentment al mercat, eh, mercat llatí doncs, eh, ens vam centrar més en la llengua castellana, però vaig voler posar com a bonus track aquesta cançó Novembre, perquè és una cançó que, aquesta sí que és molt personal, la vaig escriure especialment per una persona, que és la Marta Carrasco, una, una gran amiga, eh, que ens va deixar fa molt poquet, i jo amb ella parlava en ronò, en català, llavors eh, em va sortir del cor així, després vaig fer la traducció, que està en el llist també, que es diu Noviembre, però la vaig voler posar original, tal com havia sortit. I no descarto fer-ne en català, el que passa és que bueno, anem veient com van les coses i, i ja et dic, jo em sento còmode amb els dos, eh? Molt bé, uh, anem a jugar una mica com mm -hmm. sempre fem amb els nostres convidats i parlar de totes i cada una de les cançons que formen part del disc per conèixer vale. més, mm -hmm. més que res els sentiments que l'envolten i què sí. són cada, cada cançó N'escoltarem uns fragments de cada una de les peces i després ens expliques què són en concret cada una d'aquestes cançons per tu, com les braves que un pot quins sentiments hi ha, etcètera, etcètera D'acord? Doncs, si et sembla, comencem Sabes que lo nuestro ah. La de les cançons d'aquest disc que és Algo ens doncs Parles d'ella? Sí, Algo Perfecto va ser un repte. <laughs> jo escric molt, eh, molt íntim, molt poeta, molt així, i hi ha una persona, el Juan Chamorro, que m'ha dit per què no escrius una cosa vital que, que et doni ganes de, de viure, de, de, de, de, de, de passar-t'ho bé, i vaig dir, clar que puc fer-ho, i així vaig fer. O sigui, vaig, dir, vaig a escriure alguna que que pongui, eh, pues, no tan profund, pero que sea más eh, bailable, más fresco. Esto va a ser algo perfecto. Ya no dueles, ya no esperes, que persiga los encantos que no tienes. No te esfuerces más por apretar. La venda de mis ojos que he lanzado al mar Ya no puedes, ni lo intentes Ya he vivido suficiente deseando Verte amándome, cuidándote Y las horas entre lágrimas amargas Me han hecho más fuerte Siempre... O sea que las cançons del álbum Es Buena Suerte aquesta bueno, cançó és una cançó que com que tot l'àlbum és una mica eh, a nivell sentimental, molt positiu, de molt bon rotllo, Bona suerte és una mica una cançó de desamor o una mica enfadada i crec que li feia falta també per tancar una mica. Volia eh, mostrar també aquell sentiment de quan algú et deixa i la força d'on la treus per seguir endavant, no? No, no el moment de plorar, de que t'enfonsa, sinó el moment de que diu s'ha acabat, continuo endavant i a més vida, no necessito aquesta persona i, i evidentment eh, no va amb mi no? Perquè, perquè no em vol al seu costat, amb la qual quin sentit té quedar-se'n allà. I aquesta és bona suert, li desitjo bona sort i endavant. <laughs> per la Mireia Brossa del seu àlbum anomenat Poeta, que avui ens presenta a la nostra emissora, i per exemple Poeta és la cançó que ens explicarà ara mateix Sí, Poeta és molt especial i de fet la gent que escolta el disc molta gent em diu que és la seva preferida en realitat Poeta és el que, el que jo soc el tipus d'escriptura que faig és, és bàsicament de fet aquesta cançó era un poema meu la vaig recuperar era un poema meu, fet sense música, li vaig posar la música, aquesta sí que és l'única, que va ser la música posterior. I, i era, és, és el que jo, com que et comentava, no? com, com canalitzava jo els meus sentiments, és absolutament personal, i era de la meva, o sigui, el que escrivia jo per mi. Vaig voler posar-li música i ensenyar-la, i ha funcionat molt bé. És una mica estranya, no té estructura, és, és un poema puro i duro, Y la verdad es que agrada muchísimo, me va a Volver atrás donde la lluvia no ha borrado el tiempo que nos queda. Volver atrás y sé que alteraría el rumbo de mi estrella. Volver al punto de inflexión donde escoger una canción, donde cambiar la apuesta. Si me notizas, entro contigo, ya no me asusta el huracán de junto. Los locos con las páginas en blanco. Seguimos repasando las canciones del álbum Párnomasa Siempre fuimos nosotros. Bueno, siempre fuimos nosotros. <ríe> eh, Amricfar que va a ser también un, una especie de recta deluco que me va eh, ¿podrías escribir, por ejemplo, si te digo una frase, alguna cosa que Los años locos? Y va a claro, ya te la haré. I clar, no, vaig tancar els ulls i vaig començar a escriure, em va, em va recordar doncs, els anys aquests, doncs, que, que de l'adolescència la, la, bueno, l'adolescència no, una mica més gran, que ets jove, que vius molt la vida, que, que t'ho passes molt bé y voy a escribir Los Senyos Locos que es, va acabar al título siempre fuimos nosotros porque la voy a encaminar a una parella porque es todo estil eh, el estilo del disco pero el sentimiento es este el sentimiento de qué harías si tornéssemos a aquella época y qué cambiaría sigo esperando enviando en el guión de la historia que lleva tu nombre sigo admirando tu mente esperando que Escriba conmigo un final diferente. Sigo esperando muy cerca de ti y quizás me derrumbe a tu lado. Cuántas promesas guardadas dejaron ventanas cerradas por no salir. Esperando... El tren s'atura una mica després amb el andén. Sí, l'Andén és un altre poema, aquest sí que és escrit a la vegada amb la música i a consciència i és una cançó que, que per mi és un missatge amb si mateix de la vida, és una... també, també està a Youtube, vam fer un vídeo d'aquesta aquest, cançó i és un missatge, és un missatge del que és la vida en realitat, l'Andén al final és on estem Eh, parats, no? eh, quan encara no sabem ni on anem, ni què farem, què esperem. I és eh, d'una persona d'una certa edat que ha viscut una sèrie d'històries a la seva vida i que al final d'alguna manera estan en el mateix lloc, es troba en el mateix lloc, però sabent moltíssimes més coses. Aquí és on es dona compte del que, que realment aquell mateix lloc no és el mateix lloc. No? que a vegades nosaltres creiem que no hem avançat o que no i no és veritat Vull dir, hi ha un món inter interior que sempre avança i que ens oblidem moltes vegades sembla que a vegades avançar sigui a nivell professional a nivell, eh, jo què sé, el que fas que si he a jugar pàdel que si no sé què, no, no, això no és avançar no? avançar interiorment és una altra cosa Que, que viu amb los pies en el suelo en aquest cas, es que vas una sí no. mica més amunt los pies en el cielo, la sí. sisena cançó arribem a la meitat del disc aquesta és una cançó que bueno, d'una persona que està boja d'amor disfrutant del moment eh, més física que, que mental però que està evidentment eh, com, en, com en el cel no? tot ha canviat vull la real Imaginar-te A qualsevol lloc Com abans Al meu costat Amb un somriure De complicitat Sense haver-ho planejat Respira La cançó a noviembre Deu ser la mateixa que a novembre, no? novembre no? Parla-me doncs, sí, de, sí. de, de novembre. perquè per què les dues versions? No perquè el disc era en castellà, jo la no vaig escriure en català perquè és el que et dic, és, és, li vaig escriure a una persona en concret amb la que el, parlo en català, amb la qual per mi la, com el que jo li estava dient a ella era en català, amb el nostre idioma no? que, que, que utilitzàvem. Aleshores eh, la vaig escriure com em va sortir del cor. la idea no era una no pel disc, aquesta cançó. Eh, llavors se eh, va agradar i em en doncs, traduïm-la i posem-la en el disc. així la vam traduir, la vaig traduir eh, jo a, a novembre i la vam posar al disc i després donant-li voltes veges que vull que estigui eh, l'original. M'agrada més, això no m'hauria de dir, no? Perquè després cada una ha de veure, però a mi m'agrada més, potser perquè és personal eh, i perquè la sento d'una altra manera inclús a l'hora de cantar-la, quan la vaig interpretar novembre, novembre diguem que la cantava doncs, com qualsevol altra cançó i novembre jo em, em, vull dir, a mi em va costar cantar-la perquè m'emocionava i, I vaig voler incloure-la perquè crec que, no sé, vaig voler incloure -la. és el meu disc, el primer, sí. perquè no, I la vull posar, no, bueno, és que se surt fora de... És igual, la posem, la posem com a bonus track, I inclús la, la producció la va fer el Marc Durandó, eh, més íntima, és diferent, la producció no és la mateixa exactament, la si, si l'escolteu, és la mateixa lletra i música, però diferent i em va fer molta il·lusió posar-la per dedicar-li també al disc que està dedicat entre altra gent amb ella i bueno, una dona que em va acompanyar tota la vida amb una, amb, un, amb una relació molt especial que jo tenia amb ella des de fa molts anys i no sé va ser una manera de fer-li un homenatge no? eh, i la vaig incloure després sí, sí, molt a gust a més Hoy me ha aparecido verte Hoy he podido estar un día más contigo y este sitio ha recobrado su sentido con tu alma, inundando a cada paso mi camino, la campana de la iglesia. Ahora nos quedan tres temas para repasar, Un día más contigo no es el segundo. si sí, Un día más contigo es la historia de los mis padres, o sea, yo también toda la vida he estado a de mar Pondamar, eh, estiuejant i, i en allà estiuejava la mea, els meus avis i tenia una, una, espació, una relació molt especial amb el meu avi patern i me'l trobava cada dos per tres, ja saps tu pobles, petits, vas passejant i et trobes, et salutes 20.000 vegades no? i a vegades doncs, eh, coincidia amb on la va veure, on venia a veure i la veritat és que moltes vegades em passa, és el que et dic, no? jo soc tot sentiment, i moltes vegades se m'enva el cap. Ja Llavors em passa molt, no? que estic passejant per i tot i que canvien les tendes, alguns carrers, es pinta de nou alguna paret, però al final tu et trasllades, no? quan estàs en un lloc moltes vegades et trasllades i moments que dius, és que si no fos perquè ho sé, ara em podria creuar amb ell, no? o sigui, aquella sensació de que no passa el temps. I jo em recreo molt amb aquests moments, sóc així. O sigui, m'agrada perquè és com que faig viure a no? la persona, m'imagino, i llavors és la història, és aquesta història, la història de la meva història, eh, passejant per allà i tot el que em recorda amb, amb ell. Dónde irà l'amor? amor que tenemos tú y yo ¿Dónde van las horas que conocen nuestra historia? ¿Dónde está el calor? I amb la darrera de les cançons, diferents que tenim d'aquest àlbum, és Quan l'alma no s'hi va. Sí, bueno, aquesta és la història d'una persona que s'ha separat d'una altra, però en realitat segueixen unides. No? O sigui, s'han separat per altres motius, però hi ha una cosa que està clara que no que és l'ànima, no? que no mm, segueixen allà, no? Sobretot la persona, la, la protagonista que ho canta, no? Ell està amb una altra persona, però ella sent i entén que en realitat estan junts, eh, no s'han separat. Físicament sí, però no anímicament. Per què hi ha una versió a capel·la de Los Piscines del Tielo? També. Doncs mira, perquè quan vam fer la, el disc... El Jordi la vam gravar i me la vam enviar i va dir que és xula, queda xula. I li vaig dir sí, sí, és que crec que la incloure I la vaig posar perquè realment ens, ens va quedar xula sense música. Era música però quan la vam gravar ens va sortir molt maca i, i, i vam voler posar-la per ensenyar-la. Perquè a vegades sinó no, també hi ha, en aquests processos i ha coses que tu veus però la gent no veu, no? Com... com com sense música això, com queda, i la veritat és que vaig voler posar-la per això, perquè m'agradava. Hem repassat avui totes les cançons d'aquest àlbum, hem escoltat les seves paraules, les seves impressions, només ens queda saber de la Miràia Brossa quina relació té amb Palafrugell, perquè en té. Sí, en tinc, en tinc, en tinc perquè des de, com molta gent, no?, com molta gent, és eh, tota aquesta zona d'aquí, és una zona meravellosa, que ens encanta, i jo des de petita la conec, tinc les meves cosines aquí de tota la vida, eh, una està a Torrent, l'altra està a Iafranc, està a, a, a Calella, hem tingut amics també aquí, constantment a la que podem venir. O sigui, et confesso que a l'hivern no tant, però la meva cosina m'ha dit heu de pujar a l'hivern, eh, que és una meravella, i és veritat, és veritat i, i és, és preciós, és preciós. La meva filla des de petiteta també la porto cada any un parell o tres de vegades perquè, perquè és una meravella, la veritat. On vius ara? On esteu? I a Barcelona. Barcelona ciutat. Sí, sí, sí. Em sí. estranya que trobeu una meravella. Home, t'ho diràs, Tu diràs. <laughs> és que és respirar, és una altra història. És una altra història. No. <laughs> uh, Plànings de, de presentacions, de concerts, uh, de cara doncs, a aquest final de primavera, estiu... Doncs mira, teníem eh, previst fer alguna cosa, el que passa és el que, que havia de ser amb músics, diguem, llogats, no? i jo vaig decidir fer una cosa més íntima i preparar-la bé i llavors estem preparant estem, ara hem quedat d'aquí per començar el primer assaig eh, tenim coses tenim opcions però sense tancar per això si no te les puc dir però les farem Les t'avisaré sí, t'avisaré mira hi ha alguna cosa més que volguessis explicar amb els nostres oients No home, que estic encantada, moltíssimes gràcies per mi això ha sigut eh, un camí que no pensava fer però que que sempre tens un desig no? potser t'imagines alguna cosa i ho veus gran o ho veus eh, complicat jo crec que eh, tu vas treballant amb cor, amb ànima, vas fent i les coses van sortint a poc a poc i amb calma i això és fantàstic i no importa si tens 20, 30, 40 o 50 no? eh, fer el que t'agrada és, és brutal o sigui és el millor que tot passar i jo he treballat en moltes empreses molts anys, molta, de moltes coses i ara realment disfruto disfruto del que faig i estic agraïda de, de, de qualsevol persona que es prengui bueno, que li agradi, que ho miri que ho, perquè al final ho fas per tu mateix però ho fas per la gent no? Amen. Amen No faltaria dir Exacte. això Exacte. Mireia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a, a Ràdio Pala Progell, per haver compartit amb nosaltres aquests minuts i espero doncs que aquests somnis siguin realitat i que es compleixin i que a més a més doncs tot funcioni de meravella gràcies, gràcies a vosaltres, gràcies Rafel no, Adéu al cantar desde el aire por tierra por mar el centro de un huracán de emociones vital, y tal y dejas que se haga lo imposible en realidad y contar contigo amar contigo es Contigo hablar, contigo quiero más Sabes que lo no, nuestro tiene algo perfecto okay